Океани й моря Дві третини поверхні нашої планети вкрито водою. Практично вся ця вода є солоною водою морів та океанів. Розрізняють два типи земної кори. Високощільна океанічна і щільна континентальна. Континентальна кора утворює великі ділянки суші, які виступають на поверхні землі. Заповнені водою западини між цими ділянками суші або континентами, і є океани. Дно океанів Дно океану утворене щільною земною корою, яка піддається постійним змінам через безперервні тектонічні процеси. По дну кожного океану проходить вулканічне пасмо, що утворює величезне кільце, яке оперізує землю. Це те місце, де і відбувається формування нової земної кори. Стара кора поступово руйнується на краях тектонічних плит у результаті їх зіткнень. Океани Океани – це величезні маси води, які розділяють материки. Найбільший і найглибший Тихий океан розташований між Америкою та Азією і займає понад третину поверхні землі. Інші океани – Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий – Останній займає майже всю північну полярну територію і значну частину року вкритий дрейфуючими льодами. Океанічний ландшафт Ці тектонічні процеси обумовили характер океанічного ландшафту. Тут є і велетенські скелі, і довгі гірські ланцюги, і глибокі ущелини. Гори, що піднімаються з дна, нерідко височують над водою, утворюючи острови, і вулкани висотою до 1000 метрів. Западини досягають глибини 9000 метрів. Найбільша, Маріанська, має глибину 11000 метрів. Але значна частина океанічного дна це рівнини, що пролягають на глибині 6000 метрів. Океанічні течії. Вода в океанах перебуває в постійному русі, утворюючи кругові потоки які називаються течіями. Причиною їх є вітри. Уздовж материків вітри жинуть теплу воду від екватора в полярні широти, а з півночі холодні води повертаються до екватора. Ці поверхневі течії дуже впливають на погоду і клімат суші. Моря. Моря – це частини океанів, які впадають у сушу. Порівняно з ними моря не дуже глибокі. Деякі моря, як от Каспійське та Мертве, оточені сушею і є, по суті, внутрішніми морями чи солоними озерами. А, наприклад, Чорне море, що лежить всередині континенту, з'єднується із середземним лише дузькою протокою. Моря, які умивають материки, звичайно, не дуже глибокі, їхнє дно здебільшого. Крите топстим шаром відкладень, як пісок і грязь, що їх приносять річки. Особливий інтерес становить Червоне море. Хоч воно невелике і є внутрішнім морем, його дно – типова океанічна кора з гірським пасмом посередині. Підводні жителі Більшість океанічних живих істот живе на глибинах до 100 метрів, куди проникає сонячне світло. Планктон це дрібні рослини й організми, які пасивно переносяться рухом води. Він ділиться на фітопланктон, представлений водоростями, та зоопланктон, який включає в себе дрібних молюсків, ракоподібних личинки, риб тощо. Планктон основа всього океанічного ланцюга живлення. Ним живляться більші істоти, стаючи в свою чергу поживою для ще більших тварин. Остання ланка в ланцюгу живлення – людина, оскільки море постачає їжу більшій частині людства. Загадкові глибини Дослідники невтомно вивчають морські глибини, життя їхніх мешканців, знаходять затоплені міста й уламки затодулих кораблів. Однак море й досі зберігає свої таємниці. Воно є джерелом багатьох фантазій і легенд. Зокрема, про сучасних динозаврів, але воно також є джерелом натхнення художників і поетів. Ілюстрації. Дно океану. Наймілкіші частини океану це континентальні шельфи, де схили суші похило йдуть під воду. Далі йдуть круті схили, які називаються континентальними схилами. Вони спускаються на дно чи абісальну рівнину. Дно океану перетинають глибокі жолоби і високі підводні гірські хребти. Будова океанського дна. Континентальний схил. Континентальний шельф. Глибоководна або абісальна рівнина. Підводні каньйони. Підводний вулкан. Середньоокеанічний хребет і долина оточена крутими гірськими схилами. Тектонічний розлом. Глибоководні пагорби, які утворюють шельф. Океанічний жолоб або западина. Острови, утворені підводними горами. Двічі на добу бувають припливи і відпливи. Вони викликані місячним тяжінням. Найвищі припливи настають на повний та новий місяць. Коли Земля, Сонце і Місяць Розташовується на одній лінії Найслабші припливи бувають тоді Коли Місяць перебуває в своїй першій чи третій чверті Тобто коли сили тяжіння Сонця і Місяця Спрямовані під кутом одне до одного І їх взаємовплив менший Атоли Атоли виникають як кораловий риф Який оточує вулканічний острів у міру того, як острів занурюється під воду, риф росте у висоту. Поступово острів ховається під водою, і все, що лишається на поверхні, це бар'єрний або кільцевий риф чи атол, усередині якого розміщена лагуна. Життя морів і океанів Форми життя в морях і океанах значно розмаїтіші, ніж на суші. Риби морів і океанів Оселедець, кашалот, пилчаста креветка, Котячий хвіст, Морський диявол, Гренадер, Тріска, Вугор, Морський павук, молюск, черв'як, білий краб. Тришипова риба, риба змія, ковтач, риба ліхтар, риба меч, тунець, Велетенський кальмар. Риба-молот, баракуда, медуза, планктон, зелена черепаха, морський лев, дельфін.